«Тихо, тихо!» Я намагаюся відчепити її руку від кителя, але вдається не відразу. «Заспокойся! Тобі треба заспокоїтися!» «Почуй мене, ти ж біолог! Пам'ятає, що значить позамежне гальмування!» «Так, але це індивідуальна річ! Воно не може статися масово!» Вона відмахується. «Може! Вона все прорахувала! Новий режим сну ввели для всіх одночасно!» Отже, точка відліку одна. А далі шеста теорія ймовірності. 20% досягнуть межі навантаження нервової системи вже цієї ночі. Вони просто повирубуються, не зважаючи ні на які сигнали. Жінка вилазить із кокона, і я бачу, з якою огидою вона до нього торкається. На ній форма першої експедиції, брудна. Повоюруються одночасно чи як? Не впевнено. Перепитую я. «Я ж кажу, впродовж ночі вони вже потроху вирубуються, і до ранку кожен п'ятий стане химерою, а до завтрашнього вечора химер буде більше, ніж людей, якщо взагалі доживемо». «Дай вогнегасник». «Що?» «Вогнегасник», – повторює вона і показує пальцем. Машинально корюся. «Досі думаю про позамежне гальмування». Вона підходить до розпластаного на підлозі оголеного тіла власного клону, і з низьким грудним хах, високо піднявши вогнегасник, б'є його по голові. Неприємний, оглушливий хрускіт пробирає до діафрагми. Стій! Але вона вже знову замахнулася. Вогнегасник опускається на те ж місце. Тепер звук такий, ніби вдарили по роздавленому яйцю. Боже мій, припини! Вона б ожила. А тепер усе. Принаймні, поки я не в коконі. Тепер вона оглядає мене від голови до ніг. Як тебе звати? Скажи, тепер я запам'ятаю. Гілель. А доньку? Ельза. Вона киває. Я Ірма. Затримай на подих тут повну пилку. І вона швидко скидає з себе форму, залишаючись у самих трусах. Від одягу і справді здіймається чорна пилкова хмара. «Дай мені твій кітель», – просить Ірма, прикриваючись рукою, «бо я як кота з яблуком». «Єва?» «Так, теж запам'ятай. Одягнувши кітель, вона рішуче попрямувала до дверей. «Кокон Ельзи в іншому приміщенні», – коротко повідомляє вона. «Зараз покажу». Я захопив вогнегасник, бо нічого іншого схожого на зброю не було, і кинувся нас доганяти». «Слухай, а ти знаєш усе, що знала та Ірма?» «Не смій її так називати. Ірма – це я». Ми пройшли повз коридор, який вів до виходу, і попрямували далі, аж вона нарешті відповіла. «Знає все, але пам'ятати можу не все. У мене звичайний людський мозок». Вона зупинилася біля якихось дверей. «Тут, ламай!» Вона заблокувала замок. «Це якесь технологічне приміщення». Двері звичайні, і кількома ударами вогнегасника я легко вибиваю їх. Кокон геть крихітний. З нетерпінням рву його пальцями і навіть зубами. Павутина набивається в рот. Я відпльовуюсь і знову нарешті роздираю краї дірки і витягаю таке тендітне, таке ніжне тільце. Вона в піжамі. Господи, а в чому ж іще? Звичайно ж у піжамі. Цілую їй, боюся. А раптом не прокинеться, але вона розплющує очі. «Таточку!» «Я хочу сказати Ельза, але не можу, бо ще розридаюся і налякаю її, і просто цілую її щоки, лоб, очі, знову щоки». «П'ять хвилин, Єлель», – каже Ірма, – «більше дати не можу, і поясни їй, що я вже не монстр». Катер сідав із ювелірною акуратністю. Точнісінько на вузький майданчик перед входом у дослідницький комплекс. Я і досі був із вогнегасником. Ірма взяла Ельзу за руку, в іншій руці тримала стару рацію. Ми відкопали її в колишній кімнаті Гога. Я весь час озирався, нервово очікуючи, що вилізе якась чергова потвора з дитячих кошмарів. Катер легко торкнувся землі і щойно присів на опорах, ми кинулися до кабіни. Алекс розчахнув дверцята, але замість схожої на грушу всміхненої фізіономії, з кабіни понуру визирнув ствол Шиви. «Назад!» – прогарчав він. «Ми відійшли!» – я сховав Ельзу за спину. Алекс висунув свою величезну голову і роззирнувся, ніби хотів перевірити, що окрім нас тут нікого немає. Потім кинув щось просто на землю. «Ось, усі троє і зараз!» Три трубочки тестерів. Ми зробили це. Ельза трохи вирадувала, та я її вмовив. Потім стояли і флегматично трясли білі трубочки, не зронивши ані слова. Збоку, мабуть, все це мало химерний вигляд. Здоровань був серйозний. Його шива не опускала ствол ні на секунду. Нарешті ми по черзі показали йому трубочки, на кожній по зеленому вогникові. «О, слава Богу, повірити не можу!» Відкинувши Шиву, він вистрибнув із катера і кинувся мене обіймати. «Бро, той хлопець був викапаний ти, я розмовляв з ним отак само, і він, чортові матері, розніс би собі голову на моїх очах, у шлюзі всратися!» «Алексе, це і був!» Я не зміг відповісти, бо він притиснув моє обличчя собі до груди. «Господи, знали б ви, що діється в таборі! Фух, Ірмо, ти взагалі в курсі, що він пристрелив тебе?» Нарешті Алекс мене відпустив. «Алексе», – знову сказав я відсапуючись, – «вона якраз у курсі, а той хлопець, що вистрілив собі в голову, і був я. Але я тебе прошу, не треба зараз питань». «Не треба питань? Та ви охреніли! Ви взагалі бачили, що навколо вас до дідька велике місто довбаних інопланетян». А в таборі зараз стрілянина із зомбі. Стрілянина, бляха, із зомбі. Йоханний, сука, по голові, і ці гівнюки, типу, дуже ніхреново стріляють. Тут він зніяковіло глянув на Ельзу. Перепрошую, коротше, щось вам розповісти доведеться, і швидко. Бо Вандлик збожеволіла і наказала збивати шатли з шив. Що? Вона боїться, що з'явиться химера з її зовнішністю і опустить їх. До речі, кажуть, таку почвару реально бачили. Скільки вони збили? Уже три, коли я злітав. Тож, сподіваюся, у вас є план. Бо якщо ні, я краще ляжу і висплюся перед смертю. Серйозно, вирубусь на ходу. Я здохну просто зараз. Ми з Ірмою перезирнулися. Вона кивнула. Виспишся дорогою на лінкор, кажу Алексу. Скільки в нас шип? Три, як і обіцяв. «Ви таки реально вирішили здиміти?» «Ні», – заспокоїла Ірма. «Усіх, кого зможемо, заберемо. Але ти маєш дещо зробити». «Ви знаєте, що я ненавиджу слово «дещо».» Алекс стривожено переминався з ноги на ногу, дивлячись, як я саджаю Ельзу в катер. Ірма вмостилася на підлозі за кріслом пілота. «Наш план тобі не сподобається», – чесно зізнався я. Але інших ідей немає. Залазь. За кермом буду я. Приблизно тоді, коли Алекс саджав катер посеред об'єкта 2.0, якась жінка в таборі заснула просто в черзі на кордоні в центральний сектор. Збоку здавалося, що вона знепритомніла. Насправді мозок, рятуючись від перевантаження, активував аварійний механізм позамежне гаймування. На неї витратили дорогоцінний тестер і, переконавшись, що це не химера, поволочили в медпункт. Це була помилка. Фершер перевірив, чи вона не захлинається блювотою, узявся за тяжчих пацієнтів. А коли черга дійшла до неї, вона вже перетворилася і вчепилася бідоласі зубами в горло. Водій-транспортера мчав у центральний сектор на терміновий виклик, витискаючи зівсюди худа все, що можна, Казали, в медпункті якась жінка загризла кількох людей. Ще подейкували начебто ті, кого вона загризла, ожили і теж стали кидатися на людей. Усе це було схоже на сюжет фільму або на марення. Ми не знаємо, що саме думав про це водій. Очевидно, що в якийсь момент він опинився по той бік свідомості, швидко як клацання пальців, позамежне гальмування. Піднімаючи хмари снігових бризок, транспортер заклав широку дугу, протаранивши кордон, і на повному ходу врізався в стіну складів.